cu lebede, interpretează George Constantin Valentin Uritescu. Ia s-a prindu-ținul lumânare. O, oh, bună treabă, frumoasă pățanie, am adormit în cabină, oh, spectacolul s-a terminat de mult, toți au plecat din teatru, numai eu am rămas o sforă de unul singur. O, oh, cât vă Si vede che ti hai chiarichelit bene, dai a dormire per scena. Bravo sì, bravo. Eh, frumosa, sciate. Eh, Petruccia! Petrucchia! Petrucchia! Ah, lazza addormibile, ste bleste mi si pene di uomo, darei come raspondi. Au plecat și de pămânești că au închis și teatrua furisiții. În cinstea sărbătoririi mele am turnat în mine atât a vin și bere că... Mă-i, mă-i, mă și Îi nu-i gheob ce ești. de ce. O, Dumnezeule, Doamne. O, șalele mă dor. Capul în vâșghi. Mă ia cu fric, dacă nu-ți pasă de sănătatea ta aibare mine de bătrânețele tale care Am 68 de ani bătus pe muchi, nu mai pot să întoarce. Gata, gata, cupa s-a golit, n-a mai rămas decât o picătură pe fund. <laughs> Moartea nu De departe, de 45 de ani sunt actor și parcă văd teatrul noaptea pentru prima dată, eu te uite. Nu se vede nimic, dar nimic, nu se mi se nițel cușca suflorului, loja oficială, Na încolo-i tipes, o groapă neagră și fără fund, parcă ar fi un mormânt. Oh, ce frig e. ce frig e. trage din sală pe corno unei sove. E norca! Petrujda! Ah, unde sunteți învielițați? La 68 de ani Oamenii se duc la biserică Se pocăiesc înainte de moarte Pe când tu Mame și silă de mine Mă duc repede să mă schimb E să zonă așa ah, ah. Cine e? Cine e? Ce vei? Cine e? Cine ești? Cine ești? Eu, eu sunt Sufliorul... Care Suflor, Nichita Ivanici. Eu sunt mi va să-l oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. va tu ești La ce e cu Ce? Noaptea, dorm în cabină, dar vă rog să nu mă spuneți la Alexei Fomaci. Nu am unde să mă culcă. Doamne, Dumnezeule, Doamne, Nichitus! M-au chemat la rampă de 16 ori, 16 ori, ne au trimis trei coșuri cu flori, toți erau în extază, dar nu s-a gândit niciunul să-l trezească pe bătrânul ăsta pe și să-l duc acasă. V-a Îți bătrâni, Nicituşcă! Sărmanul meu suflet se chinui! Nu, nu, nu Nicituşcă, nu pleca! Nu pleca! Sunt neputincios! Mi-a venit vremea să mor! Și mi-e frică, mi-e frică! E vremea nu. să vă duceți acasă! No, no, nu, nu, nu! Nu m-am aduc acasă! N-am no, casă! Doamne, n-ați uitat! Cumva, unde stați? Nu vreau să mă duc acasă. Acasă, singur. N-am pe nimeni, Nichitușca. Am să mor și nimeni nu o să-și aduc aminte de mine. Ei, Vasile. Da, cine are nevoie de mine? Cine mă iubește? Nimeni nu mă iubește, Nichitușca. Publicul vă iubește, Vasil, Vasil. Publicul. Da, Publicul. A plecat de mult. Doarme a uitat de păiața lui. Nimeni nu are nevoie de mine, nimeni nu mă iubește, Ne n-am, copil, n-am. E, necazuri mai mari sunt Eu, om, sunt viu, în vinele mele curge sânge în oapă, snor în Nichitușca, Până să cad în groapa asta, am fost ofițer de artilerie. Ah, ce chipe șeram, frumos! plin de demnitate, curajos, înflăcărat. Unde sunt toate astea? E, ce ce artist am fost, Niketucca! Și acum, mă uitam adineal în groapa asta, mi-am adus aminte de toate, groapa asta m a mâncat. 45 de ani din viață și ce viață, Nikitrușca. Entuziasmul, tinereții, încrederea, pasiunea, dragostea pentru femei. Oh! Femeile, Nikitrușca! E vremea să vă duceți la culcare, să le văță-le. era eram actor tiner, când abia am început să-mi să iau avânt, mi-aduc aminte că o femeie s-a de mine, de arta mea, era grațioasă, subțiri ca o trestie, tânără, inocentă, înflăcărată. Într-o zi, mi-amintesc, stau în fața ei, cum stau acum în fața ta. Era mai frumoasă ca niciodată, se uita la mine cu niște ochi, pe care nu-i voi uita, mici după moarte. Toioși, catifelați, adânci plini de strălucire tinereții. De-a de încântare de i-am căsut în genunchi, cerșindu-i fericirea de a fi soție. Și dânsa mi-a spus, lasă-te de teatru. Precepi? Pute putea să iubească un actor?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 N-am mai crezut nici în aplauze, nici în buchete de flori, nici în entuziasmul. <sighs> Publicul mă aplaudă cumpără fotografia mea, dar eu rămân un străin pentru ei. Pentru ei sunt o ființă imorală. Numai din vanitate vor să aibă relații cu mine. Fiți puri, hai să mergem într Da, mi s-au deschis ochii, dar nu m-a scump, că după povestea asta, după ce am cunoscut-o pe tânăra fată, am început să rătăcesc fără rost, să trăiesc fără țel, fără să mai mă uit înainte, am făcut pe măscăriciu, pe păiața, pe caulul. Ha, ah, perverteam mințile și totuși, totuși, ce artist mare, ce talent mare eram. Ne-am îngropat talentul, am devenit un vulgar, ne-am pierdut în pățișarea de um, dar groapa asta neagră m-a înghițit, m-a La început n-am simțit asta, dar astăzi, astăzi m-am uitat înapoi și am băgat de seamă că sunt bătrân. Când te culo s-a sfârșit, Vasele, da, Vasele, vasel, vasel, dragul meu, hai, hai, hai, liniștește-te, Dumnezeule. Și când te gândești, ce talent, ce forță, nici nu-ți închipui ce dicțiune aveam, câtă simțire și grație. Câtă sensibilitate aveam în acest piept. Bătrâne, Ascultă, uită uite un fragment din Boris Ne Neluca lui Ivan cel Groasnic m Da, umbra lui din groapă m-a numit Dimitri! În jurul meu a adunat noroade Și mi l-a dat pe Boris pradă răzbunării. Sunt țărerici! Și ajunge! E rușine să mă înjosesc în fața unei poloneze. Ce zici? Aha, stai, stai! Ia ascultă fragmentul ăsta din regelerii. vii. Fii atent, fii atent! cerul mohorit, ploa. Muna... Cerul se deslânțe... Uite... Suflați pân' vor crăpa obrajii vânturi... Suflați... Înfuriați-vă mai tare... Voi, uragane, Catarocte! treceți puhoi peste clopognițele noastre, sfârlează să lănecați uvaruri, voi focuri de pucioase iuți Ștafetele gândul, ștafetele trăsneturii care ne spică vechii hai pârjoliți-mi aceste timple albe, ai ne toscut viitor sfarmă globul ti pare la naturi să le și să se risipească în un vânt sămânza ce scoate în oameni nerecunoștința. Dăm replica, dă replica nebulului. Hai, hai, ce nu mai pot să aștept! Stai, stai, la căldurică în casă e mai bine decât afară, oh. de ploaie! Intră înăuntru oh. și cere fetelor binecuvântarea! Oh. E o noapte cărea nu-i pasă nici de înțeleg, nici de nebul! Hai, urmă! <coughs> Scuipă! Ars! Sâșnește! Varsă! Voi ploaie și furtună! Vân și trăste, nu-mi sunteți fiice. Nu v-am vinuit stihii că sunteți rele. Nu v-am dat regatul. Nici nu v-am spus copiii mei. Nu-mi datorat supunere. Ce putere! Ce talent! Ce artist am fost eu, Nicituşca! Să mai zicem ceva, da, da, da, da, da, da, încă ceva, încă ceva, Vasile, Vasile. Să, ne, să ne amintim vremurile de demult. <laughs> Uite un fragment din Hamlet, de exemplu. Ah. Oh, flaute, ah. dați-mi unul să văd. și ca să-i sprăvesc cu voi, de ce tot îmi dai tărcoale de parcă ai vrea să mă prinzi în las? <laughs> Dacă datoria mă face îndrăzdeț, <laughs> dragostea mă face necunvincios. Nu prea înțeleg. Vrei să cânti din flaut? Nu pot, stăpâne. Te rog din suflet. Nu știu nici măcar să-l mânuiesc, mărghia E la fel de ușor cum ar fi să minți. Potrivește degetul cel mare și celelalte patru degete pe aceste găurele. Pune-l la gură și suflă în el. Și flautul va cânta cea mai încântătoare muzică. Uite, acestea sunt clapele. Dar nu-i pot smulge niciun sunet armonios. nu mă de fel. Vezi ce părere proasta ai spre mine. Vrei să mă fac să cânt? Vrei să arăt că-mi cunoști strunele? Vrei să smulgi până și inima tainei mele? Vrei să mă fac să vibrez de la nota cea mai joasă până la cea mai înaltă? Acest micuț instrument e plin de melodii, de sunete minunate. Și totuși, nu-l poți face să vorbesc. Dar naiba, cum ți-nchipui că sunt mai ușor de mânuit decât un fluier? Pot să mai iei drept orice fel de instrument? Oricât mai suci, tot mai să mă facă cât. Bravo! Bravo. Bravo. Pii, bravo! bravo! Cine spunea că sunt bătrân? Vasili, Vasili. <laughs> e o prostie, o minciună. <laughs> nu sunt deloc bătrân, Nichidușca. Unde-i talent? Nu există bătrânețe. Ai nebunit, Nichidușca. Să-i pierdut mințile. Stai puțin, stai puțin. Lasă-mă să-mi revin. Oh, Doamne. Doamne, Dumnezeule, Doamne. Ascultă-mă acum. Câtă gingășie și, și grație yeah. și muzicalitate! Yeah, yeah, yeah, yeah. Liniște! Liniște! ucraina noapte tace lin, Pe cer cresc licării de stele, Văzduhul-i adormit de plin, Doar frunzele din plopi, Doar ele se clatină în argin bătând. ce fi? Se vede că s-au întors Petrușca și gorca. Ce talent aveți, vasării, Vas Veniți Viniți talent... în coace, vulturii mei! Viniți în coace! <laughs> nu există, bătrânețe! tot i prostie aiureană! <laughs> de ce plângi? ca de ce plângi? Ești prost, mă! Prost deși, mă, bătrâne, mă! Dar ce le lacrimile astea, mai? Ce te uiți așa la da, unde-i artă? Unde-i talent? Da, Nu-i nici bătrâneze, nici singurătate, da, nici boală, până și moarte. E ceva relativ. Da. Nu, nu, <sus> Mighitușca. Mighitușca, când e cu s-a sfârșit. Gata, s-a dus, dus talent. Sunt o lămâie stoarsă, o umbră, un o... Ui roginici tu, tu ești o șoarece, o șoarice bătrân de teatru, suflor. Michi, tu-și ca, dat și aminte de fragmentul ăsta din Otelo. Adio, fericire, adio. Oști cu coifuri și panașe și lupte vitezești, unde mândria e o virtute. Adio, nechezatul de-ar măsari în guană. Voi trompete și tobe și voi fluiere de luptă! Adio, stea gregesc și -o orice slavă! Plăcerea de-a lupta și strălucirea nemăsuratei glorii de a învinge. adevărat talent! Da, asta, asta, ce... asta, ăsta! Acum voi pleca din Moscova! Aici nu mă voi mai reîntoarce niciodată. Plec. Plec fără să arunc în urmă o singură privire, voi căuta în lumea asta largă un colțișor mai fericit, să pot trăi.